Itt a 90.9 Ez a jó a rossz és a nézhetetlen című filmekkel, méghozzá premier filmekkel foglalkozó magazinnak a második adása. Mielőtt rátérnénk a mára rendelt szent evangéliumra, a Reinhardt Heydrich életéről és haláláról szóló filmnek a kitárgyalására, Muszáj visszacsatolnunk a legutóbbi adásunkra. Reagálnunk kell a kommentek özönére, amelyek a Ryan Gosling életművel kapcsolatosak. Ugye Ryan Gosling kapcsolatban legutóbb elhangzott, hogy a csávó a Believer című szakalkotóan zseniális filmje, meg a La La Land című gyalázatosan alávaló filmje között, hát nem kapott lehetőséget Hollywoodban, és kifejezetten azért nem kapott lehetőséget Hollywoodban, mert a Hát a Billy Bird című filmmel hát azzal ő szenácizta magát, méghozzá nagyon csúnyán, mert az a, ha valami, akkor az a film nagyon fájhatott a balos Hollywoodnak, hiszen egy olyan öngyüllülő zsidónak a története, akinek nagyon komoly problémái vannak a judaizmussal, nagyon alapvető, nagyon méreható eh, problémái, erkölcsi problémái vannak a judaizmussal, és ebben a Ebben az állapotában annyira meggyökerezik, vagy annyira megátalkodik, hogy ténylegesen egy öngyűlölő náci zsidóvá válik. Ez egy kiváló történet, de Hollywoodnak megakadt a torkán, se kiköpni se lenyelni nem tudták, úgyhogy az lett a következmény, ami ilyenkor szokott lenni, hogy a készítőket azokat megbélyegzik. Ahogyan megbélyegezték a film rendezőjét, épp úgy megbélyegezték a film főszerepét játszó, Danny Ballint szerepét játszó Ryan Goslingot is, és Ryan Gosling félre lett téve. N és Ez valami 15 évet kellett várni arra, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy végre befusson, tehát hogy kvázi elsővonalas hollywoodi sztárra váljon. Igen, sztár Ez volt az, az előző adásban, mindenek előtt egyébként Hello! Szóval, hogy ezt állítottad az előző adásban, ehhez képest legalábbis a kommentelők szerint, és persze számtalan cikk szerint is, amik a Ryan Gosling életművivel foglalkoznak, hogyha egyszerűen csak felültjük a Ryan Gosling életével foglalkozó Wikipédia oldalt, akkor láthatjuk, hogy ez az állítás tételesen cáfolható, hiszen számos film készült a Believer illetve a La La Land között. De a kérdés e, az, Ryan hogy ezek mennyire, mennyire hollywoodi jelentőségű filmnek? értem, hogy mondjuk jön, jönnek ilyen függetlenül tűnő, alulról jövő, ö, filmek, amelyek, amelyek kultfilmé válnak, hívjuk, meg de vannak ne... ugye Ryan Gosling rajongók, akik mondjuk mind a 20-at látták 2000, hívjuk, 2001 de, és 2015-től. De ne hívjuk független filmeknek, ezek b és C-s filmek, B-osztályos és C-osztályos filmek. Őket, e, szerelmünk lapjai, 2004. Én láttam történetesen, Fél... egy förtelmes romantikus, romantikus dráma, ami valami csöpögős és szirupos, és vé, valami, vé, valami végtelenül ízléstelen, kifejezetten ilyen, ilyen filmeket kapott Ryan Gosling. Uh, Fél Nelson 2006. Fél Nelson. Uh, Ezután kapott, ez kapott Ryan Gosling Oscar-díjjelölést. Annyiban nem része a Harry uh, hogy még Oscar-díjjelölést is kap. Nem mondjuk kezütős. Uh, uh. Plastik szerelem 2007. Plastik szerelem. Köszönjük. <laughs> valóban borzalmasan hangzik. De egy ilyen de... szerelmünk lapjai ö, tematikájában egy lalalentől azon kívül, hogy nem énekelnek benne, nem, nem, nem nagyon, nagyon különbözik. különbözik, tehát azért csak megkapott Meg egy ilyen arról, Nem, arról van szó, hogy ilyen szerepeket kap, ilyen szerepeket kap, olyan, olyan szerepeket kap, ahol szép fiúnak kell lenni. Kék Valentin 2010, Kék itt Valentin. a film kapott ő, Oscar film aztán őrült dílis szerelem 2011... Őrült dílis szerelem... Hát ez az ne, az... Ne, hogy ez nem az összes Ryan uh, Gosling film, ami, ami 2000 és 2015 a La, La bemutatása között készült, hanem azok közül a kiemelkedő darabok. Uh, akkor a hatalom árnyékában 2011... <kül> ja. Uh, ja. Azt mondja Daltól Dalig 2017, ja igen. Ja. Ja. <laughs> ja. Daltól Dalig, értem. Uh, La, La Nos... Uh, Pontosan érzékeljük, ugye, hogy Ryan Gosling mostanában, az elmúlt néhány évben hirtelen felbukkant Hollywood egén, mint egy csillag. Hogy történhetett ez, hogyha már 15 évvel ezelőtt ö, kiderült, hogy ez egy nagyszerű színész, hogy ez egy hatalmas színész, hogy korunk egyik legkiválóbbja, hogy történt az, hogy most az elmúlt néhány évben derült ki a széles nagy közönség Hollywood mainstreamje számára, hogy Ryan Gosling az valóban egy elsőrangú, valóban egy kiváló mai fiatal színész. Hát ez úgy történt meg, hogy Ryan Goslingot elő lehetett venni újra a szekrényből, mert lejárt a gyász másfél évtizede, lejárt a... a hogy mondjam, már nem kell kukoricán térdepelnie a sarokban, már nem csak a szerelmünk lapjai, meg a Fél Nelson című filmekben játszhat, hanem most már Hollywood elővette és kiállította a kirakatban. A De kirakadban lehet, arról van egy... szó, hogy, hogy másfél évtizedet eltöltött Ryan Gosling a szekrényben. Hogy ez inkább csak egy furcsa pályai hogy... miért, Nem furcsa miért... pályai arról van szó, hogy ha bementél a Hollywoodi, Hollywoodi uh, butikba, akkor kérhetted Ryan Goslingot, és megvolt a Ryan Gosling, és bent volt a szekrényben, és kérdezték, hogy biztosan a Ryan Gosling akarja? Mert van. És mondhatod, hogy biztosan azt akarod, akkor hátramentek, ki, hátra mentek, a raktárba, kivették a szekrényből, és előhozták Ryan Goslingot. Aztán, amikor lejárt a, a büntetésnek, meg, a, meg a, a vezeklésnek a másfél évtized, akkor Ryan Goslingot kihozták a kirakatba. Újra kirakták, és azt mondták, hogy na, most már újra vállalja Hollywood az arcával és az identitásával ezt a Ryan Gosling-ságot. Szóval ez történt meg 15 év után, nem tudom, hogy ez érthető-e. Amikor én azt mondtam, hogy a Ryan Gosling nem kapott lehetőséget másfél év keresztül a két film között, akkor én nem azt mondtam, hogy nem voltak filmek, amelyekben játszott, hanem arról beszéltem, hogy azok a filmek olyan filmek voltak, amelyekhez a Hollywoodi mainstream, a Hollywoodi A kategória nem adta a nevét az arcát és az identitását. Nekem kettő javaslatom volna ehhez a beszélgetéshez. Az egyik az, hogy Robi fontold meg azért, hogy a hollywoodi félretettségnél egy Oscar jelölés belefére, a hallgatóknak pedig azt dobnám fel, hogy ne az állítást wikipédiázzuk és lebegtessünk ilyen listákat, hogy de hát 20 filmet csinált, hanem a hatását nézzük meg, hogy 2001-es a film, és 2011-es mondjuk a drive, amivel mondjuk nagyon megszaladt a itt egy, egy tíz év tényleg eltelt olyan filmek körében, amelyek ö, toboroztak rajongókat, de azért mégsem toltuk ki egy óriás plakátra, és nem kezdtünk el ö, zászlós hajókra zá, ö, Ryan Gosling zászlót tűzni. Amennyiben, ahogy, ahogy a szimént is ö, én feltételeztem, ö, ha ez nem valóban egy ilyen szokatlan, vagy kicsi kacskaringos karrierút, hanem, hanem valóban a, a Robinak ö, van igaza, és, és talán ennek a talán picit tényleg szélsőséges ö, narratívának, hogy, hogy Ryan Gosling valóban a, a, a, a valós demokrata network áldozata, akik nem hagyták őt érvényesülni 15 éven keresztül, és ki kellett lugoni a teljesen addig a pillanatig, amíg amíg az összes barna mocskot lenem most a magáról. Ez lehet persze egy. egy Érvényes olvasat, de legalábbis kevés bizonyíték támasztja alá. Most így látva a Rhett Gosling életművet, vagy itt látva mi éppen, ezeket a nagyszerű filmeket, éppen, amelyek éppen, a 15 év alatt készültek. Csak az a fajta. Van, van, van, van egy színész, akinek mondjuk ez van, 10, van keresztül, 10, 10, 10, 10 10 borzalmasan rossz filmje, akkor mondhatjuk azt, hogy az illető sorozatosan rossz döntéseket hozott, és szarabná sarab filmekbe játszott. Valószínűleg egyébként ez sem egészen igaz, mert azért nyilván ezek között a filmek között is lehet találni jókat. Vagy mondhatjuk azt, hogy az illető a balos demokrácia a network áldozata volt tíz éven keresztül, és meg kellett várni a pillanatot, amíg, amíg valóban maga, maga mögött hagyja a, a, a, a, a náci méteit, de hogy, hogy ezt igazából az a van, hogy ez egy kicsit ilyen, ilyen, ilyen blind állítás. tehát ezt igazából mindenki kapcsán el lehet mondani, aki hosszú időn keresztül mellőzött volt, Igen, Látok egy, egy kulturális mintázatot, amit felismerni vélek, a, a, a, vagy egy akár egy párhuzamot a, a, a hajós Andrásnak a benne leszek a tévében című műsora, valamint a Ryan Goslingnak a La, La Land című filmje között. Mind a két esetben azt érzem, hogy a szórakoztatóipari mainstream az megadta a lehetőséget, hogy képernyőre kerüljön, de előtte le kellett rombolnia a sárga földig a saját igényesen és rendkívül választékosan kialakított kulturált értelmiségi imidzsét. Ez volt, a, ez volt a követelmény, és ahogyan Hajós András a Benne leszek a tévében című, című műsorral lerombolta a sárga földig a maga értelmiségi imidzsét, hogy aztán beülhessen a heti hetesbe, éppen úgy Ryan Gosling a Lola Land című filmmel lerombolta a filmszín, minden ízében lerombolta a filmszínészi imidzsét és presztizsét, hogy aztán elsővonalas hollywoodi sztárként léphessen elő a megtisztulást követően, de, de... kifejezetten ezt érszékelem. Sok, színés, so, sok színész életében, vagy akár sok művész életében vannak ilyen, ilyen korai és ilyen, ilyen kiemelkedő karrier ambi, karrierállomások. Karri karri ott van mondjuk nekem például ilyen élmény a Russell Crowe, akivel ugye nagyon korán lehetett találkozni. A Romper Stomper című egyébként e, e, rendkívül erős és e, e, nagyon furcsa atmoszférája, vagy egy nagyon durva atmoszférájú, Nem feltétlenül jó, de mindenről nagyon emlékezetes filmben, e, ahol ő ugye egy, egy ilyen skinhead vezért alakított. Majd, majd e, hát róla sem hallottunk hosszú éveken keresztül, és valóban, ha, ha most visszakeresnénk Ryan, vagy Ryan Gosling, a Russell Crowe életművét, nyilván ott is megtalálnánk a filmeket. E, de aztán a következő nagy pillanat, is nekem, az már a Gladiátorban, vagy ahol ő én uh, uh. Ahol Végül a, mozik, belép, ahol a mozik plakáton egy méternél nagyobb méretben. Igen, ahol már belép más. az A plusz kategóriai színészek sorában, és ahol már teljesen elfelejtjük neki a romper-sztomperságot. Tehát ilyes formán nyilván van egy ilyen vezeklési időszak, de ez szerintem pusztán arról szól, ha, ha mögött tényleg kell feltételeznünk valamiféle egy, egy ilyen kulturális folyamatot, vagy egy ilyen érési folyamatot, hogy valóban lehetnek olyan hollywoodi producerek, akik azt gondolják, hogy a, hogy a korai nagyon erős karakterizáció fokozatos elfe Felejtésének időt kell hagyni. Aktuális filmek, Dremierek, Guzé Robertel, Horvátozkárral és Nyári Gáborral. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 99 Jazzin. A HAHAHA című filmről fogunk most beszélgetni, amely. A filmnek a magyar címe az lett, hogy, hogy Himmler agyát Heydrichnek hívják, ami azért furcsa, mert ez ha lenne. Tehát nem sikerült a ha a t magyarra rátültetni, viszont majd nem sikerült. Ebből lett egy filmcím. Valójában a ha eredetileg az nem ezt jelenti, hiszen ez nem egy magyar film. Ö, hanem állítólag, ö, amennyire sikerült ennek utána olvasnunk, ö, a, ez egy, ez egy kor, a, a korban használatos bombó, ö, ami annyi arra utal, hogy a, a, a Himmler, ö, az SS főparancsnokának és a, a, a náci állam második emberének tulajdonképpeni ö, ö, szürke eminenciása valójában Reinhard Heydrich, nem pedig maga Himmler, vagyis hogy ő áll tulajdonképpen Himmler mögött, ő mozgatja, ő tölti meg energiával, ő a tulajdonképpeni esze. Himmler egy, egy kirakadt figura, akit azért tartanak, mert, mert megtestesíti a, a, a náci állam szigorúságát, keménységét és brutalitását, de a, a valódi végrehajtó és a valódi szervező, aki ott áll mögötte, az Reinhard Heydrich. Na jó, tehát akkor arról van szó, hogy Himmler az egy kis hivatalnok volt, aki eljátszotta a vezetőt, Heydrich pedig egy vezető volt, aki eljátszotta a kis Igen. Egyébként erre a film ö, ö, több ponton utal is tulajdonképpen, és ö, ö, a, a Himmlert egy ilyen, nekem egy picit már-már már karikaturisztikusan nevetséges, ö, kellemetlen, és ö, minden ízében kispolgári figurák, figuráként mutatja be. Ö, valószínűleg ez is lehetett, csak ö, itt egy picit nekem ilyen eltúlzottan, vagy ilyen, ilyen túlságosan kicsúcsosítva mutatja. Olyan elvarázsolt kastélyszerű tükrön keresztül látjuk egy picit nagyobbnak, a a Heydrich hoz és, és ö, egy kicsit visszahúzódó hivatali előremeneteléért beosztottjának nagyon hálás Himmlert. Ezek ők a politikai katonák. Ez nagyon sajátos, mert hogy ugye a, a Német ö, hadigépezetnek két fontos ö, fontos ö, ágazata volt. Az egyik az a harcászati katonáskodás, a másik az pedig a faji vagy a, a, a fai tisztogatást végző katonáskodás. Az, egy, az egyik az Erős ugye, idézőjel a... itt a katonáskodásnak. Igen, igen, az egy, igen. de, de csak egy haderő nem volt. Tehát, hogy a haderőnek volt egy része, amelyik a harcért volt felelős, ez volt a Wehrmacht és a Vafneses. És volt egy része, amelyik pedig kifejezetten a gyilkosságokért volt felelős, ez volt úgy általában az SSZ meg a Gestapo. Hírszerzésért, gyilkosságokért általában a politika mozgatta, és nem a háború mozgatta ezeket az erőket, és hogy ennek volt ténylegesen a feje a Heydrich. És hogy a Heydrich az sok szempontból fontosabb figura volt, mint a Himmler, hiába volt a Himmler a Heydrichnek a főnöke az utolsó közös jelenetükben, Heydrichnek Himmler úgy tiszteleg, mintha beosztottja volna. Igen, illetve hát a uh, sok tekintetben egy ilyen rejtélyes figura, uh, még, még abban az ügyben is valamennyire érintettnek tartják, bár erre ilyen megbízható forrásokat igazság szerint nem találtam, de hogy a, a 38-as Stálinni tisztogatások egyik uh, uh, háttérfigurája is tulajdonképpen állítólag ő, aki akinek sikerült uh, annyira úgy de, uh, dezinformálni a, az NKVD-t, hogy uh, ennek hatására kezdett bele. Uh, ő csibészeltette fel a Stálint, hogy uh, gyanakodni kezdjen. Igen, a saját vezérkora. Valóban így volt akkor karára. nem, csak mint belügyér volt zseniális. Persze a zseniális szó ez most idézőjelben értendő, vagy szitértelemben értendő a zsenialitása. Hanem ha ha kémel ha ha mint Kémelhárító. Mint, mint, igen, mint külügyér, illetve uh -huh. kémelhárító is. Vagy, vagy, vagy éppen, hogy kémel, nem kémelhárító, mint kémfőnök. Hadd mondjam el, hogy valóban ez, hogy Himmler agyát Heidrichnek hívják, ez a, ez a hű fordítása ennek a, <gül> a rövidítésnek, de mivel én ezt nem ismertem, nekem egy ilyen filmcímmel, Olyanok ugrottak be, mint az Iron Sky. Tehát azt gondoltam, hogy be fogunk ülni a moziba valami idióta náci-cifit nézni, ahol a holdnak az árnyékos oldalán ö, még 1945 óta is fennálló náci ö, ö, ö, támaszpontok vannak, és űrhajóval közelíthetők meg. És Himmlernek elrabolták az agyát, és Heidrichnek hívják. De beszéljünk a filmben. Ez a Being film... John Malkovich kicsit, ez a Being Himmler. A... Szerint Szó nincs, egy erről egy, egy nagyon jó történelmi filmet néztünk meg. Szerintem tök jó ami, film. Ami, ami, ami egyébként, bár ugye szomorú, hogy ez a valóságban történt, de közben meg ugyanazt a kalandot nézed végig, ugyanazokkal az, az izgalmakat, amik, amiknek a megjelenítésére, vagy átélésére fikciót kellett írni, vagy ilyen, ilyen háborús vesztent, mint a kémek a sasfészekben, ami egy, ami egy fikciós regény. Ez pedig a valóság méltó módon megfilmesítve. Ez a méltó módonba azért több pontot is belőle lehet kötni. Mondom ezt úgy, hogy egyébként nekem is tetszett a film, számos dolog miatt, amire rövidesen ki is térek. De hogyha már a hibáiról beszélünk, ezt a filmet is érinti az a hiba, ami általában utoléri valamiért az utolsó 25 évben készülő háborús filmeket, meg általában a korszakban játszódó filmeket. Érződik, hogy most már jóval több pénz és jóval több figyelem irányul erre a korszakra, illetve ennek a korszaknak a feldolgozására is megértetésére, vagy és megértetésére, vagyis sokkal jobbak a, a, a helyszínek, a díszletek, Korhűek, a fegyverek, a ruhák, a tárgyak, minden a helyén van, és egyetlen egy dolog mégsem stimmel, ez az én egyéni problémám, de hogy engem mégis rettenetesen zavar, hogyha a korszakban készült filmeket vagy, vagy fényképeket möngyisszük, látjuk, hogy mindenki átlagosan öltözködött, vagyis úgy, ahogy mi, nem, nem olyan ruhákban járt, amiket tegnap vásárolt, hanem hát az a, a tavaly, vagy a két évvel ezelőtt, vagy az öt évvel ezelőtt vásárolt ruháiban, a társadalmi státuszának, anyagi helyzetének megfelelően viseltes, kopottas, elhasznált öltözéket viselt szinte mindenki, ahogy a És itt, a nem, Mondom, ez nem csak ezt a filmet érinti, mm -hmm. hanem szinte minden mm -hmm. ilyen kosztümös filmet, hogy mindenkit, mintha skatujából húztak, húztak volna ki. Tehát bent ülnek egyébként egy ilyen átlagos, kopottas polgári lakásban, ö, olyan ruhákban, amikkel jól látszik, hogy 5 percel ezelőtt készültek a, a, a, a kellékesek szertárában. Ennyi volt a problémák? Nem. Ez nem, ezen nem, ezen kifejt, nem ez, ez... Van egy-két pillanat a filmben, ami az ilyen Repkedő boldogság kék madara és angyalka szárny animált defekhez és PowerPointokhoz hasonlítható, de ez szerintem nettó. 15 másodpercet ölel fel a, a két órából. Ezt akartam mondani: van a filmnek számos ö, olyan, olyan ö, állítás, érte, számos olyan kép, meg számos olyan helyzet, ami, ami középszerű és közhelyesé teszi az élményt. Gondolok itt a végén a, a vízben levegő fényképre, amit te is célzol, meg a vízben levegő meg, meg, meg a fiatal a, a ellenállók szövődő szerelmekre, amivel így a, a megpróbálják a torkomon, a fülemen, a szememen, az orromon minden lehetséges érzékszerűen letuszkolni, hogy igen, ők ö, fiatalok, boldogok, élniük kellene, és ehhez képest Mindent azért, hogy megölhessék ezt a náci főgonoszt, de én ezt enélkül is értem, meg hiszem, meglátom. Tehát van egy csomó ilyen dolog benne, amire, amire talán túl nagy energiát fordítottak a készítő. Nem gondolom. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy drámája legyen egy. Egy cselekménynek, ahhoz ezeket a figurákat fel kell építeni. De fel voltak építve tehát, ezek a figurák, is, József? Ezáltal ez a... hozzá kell az kötni az gondolom, őket más karakterekhez. Ilyen ez, módon hogy... lehet felépíteni őket, hogy megmutatod, mm -hmm. hogy ő most szerelmes, megmutatod, hogy van egy csaja, hogy van hova mennie, hogy volna ki miatt túlélnie, megmutatod az életét, hogy valamit mutatsz az életét. Szerintem egy 20 tehát, éves éves ez embernek mindent, tehát akkor is, ha nincsen csaja, akkor is van miért túlélnie, ahogy egy nyilvánvalóan. De akkor azt kéne megmutatni, érted? Tehát akkor azt kéne megmutatni, amiért van túlélnie, ha nincsen. Csaja. De akkor azt kéne megmutatni, tehát most vagy a csaját, vagy, vagy az anyját, vagy valakivel való kapcsolat, apjával való kapcsolatát, valamit meg kell mutatni különben nem lesz drámai fedezete annak, amikor a végén. Mert értettem én csak azt mondott, nekem az volt a bajom mindössze, hogy egy hogy erősen túl volt hangsúlyozva, és mondjuk a rendező. Nyilván azért, és egyébként ez tulajdonképpen jó ízlésről árulkodik, nem, nem mert azokhoz a témákhoz nyúlni, aminek a megértetése, felderítése, szétszállázása valószínűleg meghaladta volna nem csak az ő képességeit, hanem bárkiét, a, a közép-európai közép, viszonyok értelmezik hogy Miért miért különös és furcsa ez a, ez a csehszlovák összefogás ö, ö, visszatekintve innen a jelenből, ahol már ugye egy külön Csehországról és egy külön Szlovákiáról beszélünk hosszú évtizedek óta ö, ők már külön akarnak létezni, akkor valamiért összefogtak, és minden energiájukkal a a, a a nácik ellen küzdöttek. Sugalmazza ezt a film, holott eddig ugye az volt az általános olvasata a, a, a, a csehek II. világháború szerepének, hogy azon kívül, hogy a teljes parukat a németek szolgáltával állították, igazán más, nem nagyon lehetett róluk hallani. Most most nekem sikerült a maga teljességében átélnem, és is egyébként egy fontos ilyen érési pont volt, hogy, hogy, hogy, hogy a, ez a tett Heydrich meggyilkolása, igenis egy elképesztően erős gesztus, és egy elképesztően erős mém, ezzel tulajdonképpen a, a, a cseh ellenállás nagyon magasra tette a mércét. Tehát, hogy, hogy más már nem nagyon fért bele, azt gondolom, de hogy ez nem is baj, hogy, hogy meg nem is várható el, főleg Lidice, vagy Lidice után nem is nagyon várható el más a cseh cse ellenállástól. Ez éppen elég nagy tett volt ahhoz is, egy éppen elég heroikus és elképesztő szervezést, és, és erőt felmutató és igénylő tett volt ahhoz, hogy, hogy többre már ne kerüljön sor. Szóval én most, ezen a film után, jóval nagyobb tiszteletet érzek a cseh ellenállás iránt, mint, mint ahogy, a, ahogy a csehekre gondoltam mondjuk korábban. Annak ellenére, hogy ismertem a történelmet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 Azzal nem foglalkozott a film, és valóban a rendező jó ízlését dicséri, hogy miért, hogy hogy lehet egy, egy, egy ilyen Reinhard Heydrich, aki, aki egy kultúrember volt, minden ízében egy kultúrember volt. Hogy lehet valami, ami ennyire kultúrált és ennyire kifinomult, hogy lehet ennyire barbár? Ezekre a kérdésekre nagyon-nagyon nehéz válaszolni. A Philip Zimbardo a komplet életművét arra tette fel, hogy erre a kérdésre válaszoljon. Azt, azt hiszem, hogy a szociálpszichológia nevű tudományág az a teljes identitását, a teljes létét erre tette fel, hogy erre a kérdésre valahogy válaszoljon. Ez a film nem próbál megválaszolni erre a kérdésre, hanem mindösszesen megmutatja, hogy ez a Heydrich, ez ö, délelőtt 11-kor még meszes gödröket lő tele, ártatlan emberekkel, ártatlan emberekkel Ö és délután, mondjuk, mondjuk azért, hogy azt az életteret megtisztítsa, ahova majd a német népnek a jövőjét azt a Führer megálmodta, és nem tényleg délután négykor már a kisfia mellett ül a zongoránál, és a, kis, a kisfiának segít abban, hogy a megfelelő ütemeket, meg hogy a, pedál, a pedálnak a kezelését megfelelő módon elsajátítsa. Meg neki, türel hogy G, meg H-mol, meg igen, igen, igen. És minden felképesztő szeretettel, és hozzáértéssel, és emberséggel. Ez persze lehet hogy hogy ez a rendező. Ez csak egy rendezői gesztus, és, és nem így volt a valóságban, de ha így lett volna a valóságban sem csodálkozni. E, figyelj. Miért ő, ne lett volna így a, így a valóságban? Pont ez a hi, lények, abszolút hiteles. Kifinomultabbnak gondolták magukat, ehhez tartozik pláne a németeknél hozzátartozott, tudod a zeneművészetben való jártasság és a hangszeres tudás, meg a felképp, család először. A árja németek. Ha, ha valaki szerzeményeit játszuk a hókorát. A valaki Sért, nem nem, nem tudná nem. pontosan kiről beszélünk, vagy nem látta volna a filmet, ugye a, a Nemcsak a Csemorva protektorátus, tehát a megszállt Csehország, illetve az abból leszakított és függetlennek hazudott, de, de tulajdonképpen a, minden évben a birodalomhoz csatolt Csemorva protektorátusnak volt a vezetője, a protektora, hanem, hanem ő volt az, aki 1942-ben a Vánzéi konferencián a zsidókérdés vázolta, végső megoldását felbetette. vázolta. Az Endlőzungot. Tehát ő volt az, aki gyakorlatilag. Ami addigra oldalon... elkészült, de ott a tudomásul vették, szentesítették. Ugyanebből készült, ugye a a, az Összeesküvés című film, ahol Kenneth Branagh alakítja a ugyanezt csak el a, a ugyanezt Reinhardt szóval hegyiket. Uh -huh. Az eszesz második embere, és az ő felemelkedését látjuk 1929-től ebben a filmben, ahol, uh, ahol kivágják, először is uh, uh, valamilyen karriert fut be a haditengerészetnél, ahol egy uh, kétes... Uh, erkölcsű hölgyel való kapcsolata, és az, az utáni lánykérése, és ez a kettő közötti konfliktus miatt kivágják óriási képmutató módon, mert hogy ő a mennyasszonya előtt ö, hitegetett egy hölgyet az ő szerelmével. Ö, és ez a nő, aki később a menyasszonya, majd később a felesége lesz, ő helyezi ö, ö, a hegyéket, az arra az ideológiai útra mutogatja neki a, a, a náci párt tagságát igazoló dokumentumot a nő, hogy ő az, aki igen sínyre teszi és irányba fordítja ezt az embert. És el, én, bennem felmerült, hogy vajon tényleg lehet, mit tudom én, ez mondjuk 31-ben történik, és tényleg lehet úgy elmerülni egy ideológiában, hogy egy hogy egy, hogy egy népírtó állattá váljál évekkel később, is. és nem gondolom, én azt gondolom, hogy ez a fickó, ez születésétől fogva készen volt erre a feladatra, csak alig várta, hogy valaki mondja, hogy lehet. Hát azt hogy mondjuk kivágták a Kriegsmarintól, később pedig visszatérhet a náci párt fő ö, ö, aként és ö, ö, nagyobb hatalmat birtokolhat, mint, ö, mint a Reijsfer, vagy a Kriszmarin, vagy a Luftwaffe vezetői, ez, ez egyfajta bosszusztori is. Mm -hmm. Az ő értettsége motívó... az, hogy vele elbántak ö, olyanok, akik egyébként a háttérben nyilván megcsalták már a feleségüket, meg nyilván volt dolguk prostituáltal, és ugye ezek bíróként egy hatbíróságon kihúzzák magukat, és mint amikor a Tour de France-ban véletlenül valakiről kiderül, hogy doppingol, és az összes többi doppingos újjal mutogat rá, mert megúszta. És az ebből fakadós értettsége és gyűlölete, az szerintem felturbozza a, a, az erőszakot benne, amikor pozícióba kerül. Valószínűleg a, ez az ember valószínűleg pszichopata, tehát nagyon jók az adottságai ehhez a munkához, hogy messzes gödröket lőjön tele ártatlanokkal. Ugyanakkor nyilvánvalóan kell az az ideológia, kell az a felhatalmazás, amelynek a révén, amelynek a birtokában elsajátíthatja azt az élményt, hogy valóban erre vagyok kirendelve, valóban, tehát a belső pszichopátia az... az az kiprojektálódik a világra, és világrendé duzzad. Tehát arról van szó, hogy nem csak a belső képességem van meg arra, hogy message gödrökkel telelőjek, emberekkel, hanem a felhatalmazásom, az én helyem a világban, a világrendben elfoglalt pozícióm most már nem véletlen, hogy vasból van a szívem, ahogyan a Führer, ö, ö, Führer emlegette Heidrichet. Aki egyébként a... egyszerűen bukán fel a filmben, és ez tök jó. Nagyon ez, jó. Nagy, ez nagyon vízdéses, a szabad így a vas, a, a, Az ember, akinek vasból van a szíve, hát nem véletlenül van vasból a szíve. Nem véletlenül ilyen könyörtelen reinhard Heydrich. Azért ilyen könyörtelen, hogy el tudja végezni azt a munkát a világban, amit a Führer neki rendel, amit a történelemben itt és most el kell végeznie. Tisztítsa meg a keleti sztyeppéket, az életteret a német nép számára, tisztítsa meg európai élettereit a zsidóktól, a németség számára. Ez az ő ez az ő nagy történelmi feladata, és itt a pszichopátia már egy, már egy világrendben elfoglalt pozíciót jelöl ki az ő számára. Értelemszerűen nem véletlen semmi. A belső pszichopátia és a külső pszichopátia egymás felé fordul, kvázi mint két tükör, és, és, és, és világossá válik, hogy ez itt, hogyan egyébként a Sintler listájában is elhangzik, az antiszemitizmus az nem egyéni gyűlölet az birodalmi politika. Tehát amikor az egyéni gyűlölet és a birodalmi politika egymásban önmagára ismer, akkor történik meg a nemzeti szocializmus igazán a történelemmel és európával. Ugyanakkor nem gondolom, hogy hedrik antiszemita lenne, már, mint a szónak abban az eredeti német értelmében, nem valószínű, már hogy volna értelmében, nem, ö, ö, Én azt gondolom, hogy a Birodalom minden ellenségét egyformán és képes elpusztítani. Legyen az német, zsidó, ö, ö, kommunista, ö, homoszexuális, bárki, akire hmm. a hitra felítják. a leszámolást, mutat, igen, amit, amit a, a hadsereg ö, De hogy lenne, de tönnick, lenne, lenne a, a, Ott van a. a, a a hosszúk éjszakája a gyilkosai között is, mm -hmm. ez ott találjuk. Csak azért mondom, hogy szerintem számára a, a, a, nincs olyan, hogy, hogy valakit jobban vagy, vagy másképpen. A Hitler, hogy a főre úgy rendeli, hogy van egy komplett népcsoport, akiketnek minden tagját el kell pusztítani, az épp úgy feladat, mint mondjuk megfékezni a csellenállást. Ha nem kell minden csehet megölni, akkor nem örök meg minden csehet, de ha Hitler ezt írja elő, akkor őket is mind meggyilkolják. Arról van szó, hogy a, a reinhardt van egy elképesztő gyűlöle, a, a már mint a. a, a, a, a Heidrichben van egy iszonyatos mértékű gyűlöletpotenciál, és ennek a gyűlöletpotenciálnak, ennek a Führer ad medret és keretet és csatornát. És amerre ezt a gyűlöletpotenciált a Führer csatornázza, az lesz a birodalmi politika, és, a, és ott a népek, azok ö, messzes gödrökbe hullanak. Ennyi. É.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 Az, ezt a filmet is időről időre eluraló erőszakpornó, ami ö, bennem időről időre a Ryan közlegényt jutatta eszembe, csak annak megint egy ilyen furcsa ö, sötét és szit inverzét, mert hogy ö, ö, itt ugye nincs, nincs valódi harc, illetve nagyon ritkán látunk valódi harcot, csak a film utolsó vagy meglehetősen kínos 10 percében, de hogy ö, ö, addig ö, nem harcot látunk, hanem, hanem ö, tömegmészárlásokat és ezt ilyen, ilyen explicit módon, uh, uh, ilyen tömegben, szó szerint tömegben, és uh, ennyire ilyen, ilyen uh, hogy mondjam, uh, monoton, kiélt, és, uh, uh, uh, szívtelen és GPS és módon ritkán szokták filmekben ábrázolni. Uh, uh, eszembe jutott két párhuzam, az egyik a Schindler listája, jögtön eszembe jutott, a, a, a, a, ahogy beterelik az embereket a gázkamrába, és felcsendül a a, a, a fő főtémája. Láttam a piros ruhás kislányt, eszembe jutott a, a tényleg elképesztő erejű Jöjj és Lász című ö, ö, film, ahol, ahol az erőszak pornónak egy ilyen egészen szürreális, és ö, ö, ilyen művészi eszközökkel megformált változatát láthattuk. Ez viszont a Ryan módszer, ami, ami semmi más, mint reality, tehát vagy a reality módon megközelített és feldolgozott tömeggyilkosság. Amint a dolog pontosan a profanitása okán válik, elképesztően gyomorszorítóvá is, és ö, nekem nagyon rég nem volt, vagy talán soha nem volt a moziban ennyire, ennyire durva ilyen, ilyen sok élményem. Konkrétan mellettem gyilkoltak embereket, és nem a vászlon, hanem mellettem, nekem ez volt az érzésem, hogy, hogy a tömeggyilkosság profanitása, meg általában a népírtás profanitása, az pont ez, amit ott láttam. Nincs zene, nincs művészi eszköz, nincs semmi, csak göd messzes gödörbe emberek. És az egésznek a felfoghatatlan értelmetlensége, vagy ilyen, ilyen iránytalansága, vagy, vagy ö, ilyen, ilyen kontextus nélkülisége. Engem, engem ez, ez nyűgözött le, is, és csapott borzalmasan melve, amellett, hogy, hogy lehet, hogy ez nem volt ennyire, ö, hogy mondjam, ilyen, ilyen művészi eskedőnek számba, mint ahogy én ezt most értelmezni akarom, ö, mégis nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rosszul éreztem magam a moziban. Hat térje ki arra, hogy ö, József Gapcsik, szlovák, illetve Jankubis cseh ügynökök ö, kapják a megbízást hét további társukkal, hogy ö, a, az angliai ö, számüzetésben szerveződő és működő kormány és cseh hadsereg és stb. küldetésében ejtőernyővel újra Prága közelében ö, hazatérjenek és megkíséreljék megölni az SS második emberét. Ö, Látjuk ezeknek a, a, a férfiaknak a barátságát, és ebből a, ebből a merényletből következik a Gábor által korábban említett lidicei mészárlás, ami, ami önmagában is olyan, olyan emberáldozatokkal járt, hogy ott helyben 200 férfi lakost agyonlőttek, és 184 nőt, Elhurcoltak, és 90 gyereket elhurcoltak, akik közül 17-en kerültek ki a háború után vissza a családjukhoz, a többieket soha nem találták meg. De a merénylet miatt a német rögtönítélő bíróságok további 1357 férfi és nőt ítéltek halálra. Ö, tehát itt olyan megtorlásról beszélünk, emiatt a merénylet miatt ami, ami, ami, ami, ö, ami oka például annak is, hogy a bős nevű falu és a, a hozzátartozó vízlépcső is ugyanennek a gapcsiknak a nevét. Viseli. Bős Gabcsikovó. de És egyik persze felvetett egy csomó morális kérdést is, amire a film persze nem akar, megint csak jó ízléssel nem akar válaszolni, viszont talán a film legerősebb jelenete az, az ami ott a templom pincéjében, vagy, vagy az altemplomban játszódik, amikor a cseh ellenállók és rájönnek arra, hogy, hogy miféle következményekkel jár, vagy, járhat, vagy járt Heidrich megölése, és, és mindannyian... Hát nagyon, legalábbis nagyon fú, ö, meghasonlanak, amikor, amikor ö, Lidice vagy Lidice hírét veszik. Az igazság, hogy, hogy, hogy ők ezt és... előre mérlegelik. Bár úgy beszélnek a, a merényletről, hogy akik itt vannak a szobában, és a társaink, mondjuk az ellenállók, de világos számunkra, hogy ez, a, ez az akció, ez áldozatokkal, nagyon komoly áldozatokkal fog járni. A templom, amiről a, a Gábor beszél, az pedig a, a végső búvóhelyük. A merénylet után még három hétig Ö, maradtak ö, Prága közelében és bujkáltak, és ennek egy, ennek egy jelentős része egy ostrom, amely egy ö, templom ellen irányul. Egyébként, hogy miért Lidice, vagy miért Lidice? Azért, mert hogy a közelében van egy relatíve nagy síkmező, uh -huh. ahol ejtörnyővel el, le lehet ereszkedni, és a, a, ugye, a ellenállásnak a visszatérő két tagja ide, erre a mezőre ereszkedett le. Egy ked kedvelt földetérési igen. hely volt. Én azt hittem egyébként a, a filmet nézve, hogy a rokonaik a laknak lékeknek. ott. Tehát, hogy azt mondták, hogy, ja, hogy igen, akkor ha itt születtél, akkor mindenki. meglönjük a az faluban, az van, az de a nem? az az állítás hangzik el ne, ezzel ellentétesen, ami, amit te mondtál, hogy 38-ban ebből a Lidice nevű városból, vagy kisfaluból ebből menekült el Angliába két ismeretlen, ismeretlen nevű és személyazonosságú fiatal, jó eséllyel azok, akiket most, akik most visszatértek és megölték hmm. Heidrichet, de talán nem. Isten tudja, de minde, de talán nem mindegy. Az állítás egész pontosan így hangzik, hogy vélhetőleg össze együttműködött a cseh, ellen, a, együttműködtek a cseh ellenállás faluban élő tagjai az érkező ejtörnyösökkel, akik akár ebből a faluból is származhattak. Ez egy ilyen, Ez elég volt igen, egy ilyen feltételezési szóta. lánc, aminek valójában egyetlen biztos pontja van az az, hogy valóban a falu közelében értek földet ezek az ejtőernyösök. Igen, és az egész falut kiírtják. A, a falu teljes férfi lakosságát 15 éves kor felett kiírtják. Aktuális filmek, premiérek Guzsér Róbertel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 90.9 Jazzin. A Himmler agyát Heidrichnek hívják című filmről beszélgetünk, ami nem egy trash film, annak ellenére, hogy ilyen nagyon bizarr címe van, hanem kifejezetten egy nagy erejű történelmi dráma. Nem egy, nem egy nagyon, nagyon fölértékelt film, ellentétben a Szárnyos Fejvadász 2049 cel amit az IMDb-n legalább két, vagy két és fél ponttal többet kap, mint amennyit érdemel. Hát ez a film meg legalább egy vagy másfél ponttal kevesebbet kap, mint amennyit érdemel. Szerintem ez a film minimum egy hét és feles film, ehhez képest az IMDb-n egy ilyen 6.3-ra van értékelve. Egyébként, ha ezzel a, a heinrich most, most úgy álltak volna elő a készítői, hogy nincs mondjuk a bukás, és a bukás nem, nem, érölt, volna, nem érölt volna ki egy új filmnyelvet, illetve egy a, a, a, a nácizmusnak, mint, mint történelmi korszaknak, meg... meg ö, ö... A nácizmus feldolgozásának egy új módját. Igen. A nácizmus feldolgozása egy új szintre lépett a... a, a, a, a mő a bukás című filmmel, és ez a film, ez nem győzzük hangsúlyozni, hogy milyen mértékben a bukás című filmnek a gyermeke, annak a filmnyelvnek az újabb terméke. Valójában az elképesztő mennyiségű öngyilkosság, ami a filmnek az utolsó 20-30 percében zajlik, ez nagyon-nagyon kézenfekvő módon veti fel a bukással való analógiát. A bukásban ugye a nácik azok, akik tömeges öngyilkosságot követnek el a filmnek az utolsó egy órájában. Töme előkerülnek ezek a cian kapszulák előkerülnek a fegyverek, fejbelövés, ciánkapszul elharapás, kézigránáttal való öngyilkosság zajlik. Na most itt újra előkerülnek a ciánkapszulák, csak itt nem a nácik azok, akik tömeges öngyilkosságot követnek el a filmnek az utolsó 20 percében, hanem kifejezetten a cseh ellenállók, meg a szlovák ellenállók. Ugye ezek azok az ellenállók, akik megkapják az akció legelején a kapszulát, pont úgy, mint a, a, a történet végén, hogy amikor azt is megnézhetjük a, a bukás című filmben, ahogyan magának Hitlernek odaadja az orvosa a kapszulát, és hát a, a, a Führernek a legszebb ajándéka, ugye hát az a legbizar, talán a legbizarabb jelenete a bukás filmnek, ami egyébként tele van bizarabbnál bizarabb jelenetekkel, amikor a Magda Göbbels megkapja a cian kapszulát. Ja, még a Magda Göbbels megkapja a kis jelvényt, amit még a, a Führertől, amit még a pártjelvényt, amit még hordhat valami akár két és fél órán keresztül, mielőtt gyilkos lesz, és, és, és akkor a, a, a másik szereplő kap egy, kap egy cián kapszulát a Führertől, és akkor ilyen válaszok hangzanak el, hogy Führerem, ez a leg, leg, leggyönyörűbb ajándék, amit életemben kaptam. Meg, meg ilyen, ilyen válaszok, a válasz hangzik el a Magda Göbbel szájából, hogy Németország legboldogabb asszonyává tett azzal, hogy odaadta nekem a elvényét, az utolsó másfél órára, mielőtt meghalok. Tehát, egy ilyen, ilyen, ilyen, ilyen szituációk, tehát az abszurditásig feszül a történelem a végnapokban, és ebben a filmben Visszatérnek a tömeges öngyilkosságok, de egészen más, majd hasonló érzelmi kontextusban, de egészen más cselekmény éveken. Olyan pillanatokban... És egészen más jelentésre. E ez ezek az öngyilkosságok és a, a cseh ellenállók viselkedése az, öngyilk az elkövetett öngyilkosságok ellenére sem abszurd, hanem nagyon is érthető, nagyon hősies, és nagyon tiszta, és éppen az öngyilkosságaik, illetve az ő tettük mutat ki, mutat ki utat ebből a helyzetből, illetve ahogy én ezt mondtam, szerintem ez is egy bukás történet. Tehát szól, a, a náci vezérről, aki, aki a véletekig túlfeszíti a hurt. És, és ebbe bukik bele tulajdonképpen. Abba, hogy... hogy Abba, ö... hogy annyira kegyetlenkedik, hogy célponttá válik. Pontosan. A, az, egész, az egész náci vezérkar megúszta a komplet második világháborút nélkül, hogy merénylet áldozataivá vált volna bármelyikük. Hát a de ez ez Hitler a helyik... mondjuk nem, a Hitler ellen 30-van követtek el, és ugye egy, egy ebből egy majd se lett, égzett is vele. De egyiknek vele. se lett az áldozata. Vannak az áldozata, nem halálos áldozata. Na jó, világos, a, a helyzet az az, hogy a, hogy a, jó, a, Hitler, a Hitler ellen azért nagyon más a, a jelentősége, mint bármelyik másik magasrangú nemzeti szocialista párttag elleni merénylethez. Ez Hát az a tény, hogy a Heidrich célponttá vált, mert annyira olyan mértékben kegyetlenül kegyetlenkedett, ez azt igazolja, amiről az imént beszélsz, hogy itt valaki túlfeszítette a út. Azt a hurt, amit elvileg a fűrész parancsának megfelelően kellett túl feszíteni. De ugye tudjuk, hogy a Führer kiadja a parancsot, hogy te feszíts túl a hurt, az azt jelenti, hogy feszíts eléggé a húrt, nem feltétlenül jelenti azt, hogy feszít túl. Arról van szó, hogy ez a Heidrich, ez Hitlerebb volt a Hitlernél. Hitlerebb volt, mint amennyire a parancs azt megkövetelte. Tőle. Éppen ezért voltak is ilyen a filmnek, ilyen, nekem egy picit talán komikus pillanata is, vagy hát a, a komikus talán nem a legmegfelelőbb szó, de hogy, hogy én egy pillanatra egy zavarba estem, amikor a, a Heidrich haldoklott, uh, akkor uh, uh, láthattuk az ő haldoklásának a belső nézetét, hogy fokozatosan el, el, elmosódik a, a, a, a látása, Látás. hogy fokozatosan elveszíti a tudatát, és uh, bennem, de szerintem nem csak benne, másokban is így óhatatlanul elő kellett, hogy kerüljön a, a, a terminátor, a haldokló terminátor a t 2 az utolsó pillanat, amikor belereszkedik a, a forró nem tudom, fémbe, vagy olvasztott olvasztott acélba, és ott is ugye láthatjuk az utolsó pillanatait, hogy a tudata fokozatosan összeomlik, ahogy az az elképesztő géptest még, még, még pár pillanatig megpróbál ellenállni a, a forró acélnak, és még a számítógép próbál próbálja a helyzetet értelmezni, és adatokat sorol, és, és aztán egyszer csak összeomlik a rendszer a Heydrich-haldoklásakor is, ahogy a rendszer fokozatáson összeomlik. Egy mintha haldokolna. egy gép haldokolna. Mintha egy gép haldokolna, egy tökéletes robot haldokolna. Hát nem beszélve arról, hogyha Terminátor mit mintha jelent. az Übermensch haldokolna. Ez a, és a Terminátor maga is a halálosztó. Mint azt igen. És hát, ha ez... igen, ha viszont innen nézzük ezt a dolgot, akkor ez persze megint egy ilyen. Nekem egy picit talán... Nem is ízléste, hanem inkább egy picit közhelyes, vagy talán picit vásári olvasata a nácizmusnak, hogy ezek ilyen. Ezek ilyen a, a, a valóban megszületett az Uberbench, az ember feletti ember, a gépember, aki, aki, aki tényleg képes félretenni a, a morált, és, és nincs meg benne az emberi ez helyes, emberiesség, az emberek fölé, az emberiesség ez szikrája sem, igen, és ez hely az emberek fölé. A kilométerekkel a igen, nagyon vártuk őt. De hogy. hogy, hogy, hogy ez a film sem, hogy ezt a Robi is mondta a beszélgetésünk elején, ez a film sem akar válaszolni arra, hogy, a, hogy erre az egyébként ö, ö komoly zenét uh, hallgató, játszó, értelmező és olvasott figurának, uh, vagy ebből a figurából miért válik Náci, és hogy mi, a, mi az evolúció, hol, hol következik be az, vagy mitől következik be az a pont, ahol valaki képes félretenni a, a, a legelembibb emberi, uh, uh, nem tudom, érzéseket is. De ez a film sem tudja megválaszolni, hogy azóta sem kapunk választ erre a kérdésre, csak újra, újra fel kell tennünk ezt a kérdést megint, megint, megint és megint, uh, aztán nem tudom, egy nap talán megértjük.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 A Himler agyát Heidrichnek hívják, című filmről beszélgetünk. Vissza kell térnünk az öngyilkosságokhoz. Ezeknek az öngyilkosságoknak a film végén elképesztő drámája van, főleg az az érzelmi dinamika, ami elvezete ez az öngyilkossághoz. Az első lépés az az, hogy, a, hogy a, az SS az tudomást szerzett arról, hogy hol bujkálsz. Körbeveszik a házat, és elkezdi ostromolni a házat. Ebben a helyzetben először betörnek a házba, aztán betörnek a lakásodba, és aztán onnan elhurcolnak, megkínoznak, és kiszedik belőled a baj. Társaidnak a nevét. Na hát ezt el kell kerülni. Az első lépés az az, hogy amikor jönnek ezek, a, ezek az SS katonák, akkor ezeket, ö, mivel hogy te fedezékben vagy, és mivel hogy te helyzeti előnyben vagy, le tudod őket géppuskázni, géppisztolyozni, golyószorozni, legalábbis Kettőt, ameddig, legalábbis addig, ameddig nem jönnek tisztába a helyzeteddel. Tehát ameddig nem, nem tudják meg, hogy te hol vagy, addig neked a helyzeti előnyöd van, és le letud, tudsz nyírni belőlük akár 6-8-at is. Viszont azután egyszerűen mindenkinél máshol pattan el a húr. Mindenkinél máshol van az a pont, ahol már feladja a harcot, és öngyilkos lesz, mert egyszerűen Pattanásig feszülnek az idegei, tehát már nem bírja idegekkel a harcot, és mivel hogy tudja, hogy ennek a harcnak az egyetlen kimenetele az az, hogy ő meg fog halni, és félő, hogy megsebesítik, nem tudja megölni magát, és, uh -huh. és megkinozzák és kiszedik belőle az információt, ezért minden harci jelenetnek van egy olyan dramaturgiai pillanata, ahol a fegyvert a, a harcoló ellenálló már önmaga ellen fordítja, és a biztosat választja, és ugyanakkor a hősiessége van ebben a helyzetben, és ilyen filmet eddig még nem láttam. Ugyanakkor a hősiessége van a harcnak, mint az öngyilkosságnak. És hogy a fanatizmus ilyen grandiózus lehet, meg ilyen nagyszerű lehet, az ízisz katonákra ugye nem így gondolunk. Akik addig ölnek, ameddig a, ameddig a helyzet tarthatatlanná nem válik, és ott megölik magukat. Az ízisz katonákra úgy gondolunk, ahogyan a bukás végén azokra a nácikra gondoltunk. Fanatikus állatok, ö, agymosot félőrültek, akik, akik a másikat katolikus azután után magukat ölik, de igazából semmi más nem élteti őket, mint a gyilkolás. Na, mi Azért itt, vagyunk itt zavarban, ez az egész mert... működés nyer egy grandiózus és heroikus és nagyszerű konnotáció. Igen, mert közben látjuk, hogy ezek javarész és cseh középosztálybeli figurák. Olyanok, mint mi. Vélhetőleg, bár ez nem derül ki, de hát így látjuk a viselkedésükből a a meglepően tiszta ruházatunkból, meg egy csomó egyéb jelből természetesen, hogy, hogy ezek valószínűleg tanárok, orvosok, mérnökök, mit tudom én, magas beosztásokat viselő hivatalnokok, akik lehet, hogy persze tagjai voltak a, a cseh hadseregnek, sőt, feltételezhetően azok is voltak, de nem mindenki, sok közöttük a nő, szóval, hogy, hogy feltételezhetően ezek átlag cseh, átlag polgárok, egész egészen csak elegük lett abból, vagy, vagy egyetlen pillanatát sem képesek elviselni annak a gondolatnak, hogy Németország megszállva tartja a hazájukat, hogy, hogy a valamikori szabad és független cseszlovákiából egy, egy német bábállamot csináltak, ahol, ahol senkinek nincsenek jogai, nincsenek lehetőségei a normális, és tisztességes és humánus életre, és ezért lemondanak az életükről. Ez, ma, a, elképzelhetetlen. ez ma elképzelhetetlen. A mai nézőknek, a... a film mai nézőinek a számára ez az attitűd, amelyben élhetnél, szexelhetnél, berúghatnál, a haverjaiddal ö, sörözhetnél, elmehetnél a moziba, vagy ö, lemehetnél a tengerhez úszni egy jót, és ehelyett te inkább úgy döntesz, hogy egy pincében fogsz megdögleni, mert, mert van egy fontosabb mert... dolog annál, mint ami a te személyes élvezeted, a te személyes igényed, a te személyes kalandod, a te érzékeidnek az a... van egy nagyon biztos identitásod, hogy polgár vagy, és hogyha ezt nem, ez, ezt ne, nem élhetsz polgárként, akkor nem kell élned. Ők, ők ezt az alkut kínálják, illetve ezt az a, a, más alkut nem ismernek, vagy polgárként létezni, vagy nem létezni. E, és ezért nem tűnik az öngyilkosságuk abban az értelemben vett öngyilkosságnak, ahogy szerintem az ISIS katonái halnak meg a céljaikért, vagy ahogy mondjuk a japán kamikáze pilóták csapódtak be a, az amerikai repülőgép hordozókban, csatahajókba, mert csatahajókban, mert hogy az ő választásuk egy szabad ember választása. E, az ISIS katonáké részben az, míg a, a, a kamikáze katonáké egy pillanatig sem volt az. Öm, ami, a, ami ezt a filmet a, a Bukás című filmmel analógá teszi, és ami, ami alapján úgy érzem, hogy itt a Bukásnak, a Bukás által teremtett új háborús film, vagy új történelmi film iskolájának az egyik újabb darabja ez a, ez a Heydrich film, hogy itt, itt, itt már másképp kezelik a nácizmust meg a nácikat, mint a bukást megelőző filmek. Nem csak az életük vehető el, mert láttunk náci kaszaboló filmeket, hanem a méltóságuk, a bátorságuk, tudod, a... a, a... Legyőzhetőek. Igen, igen. Legyőzhetőek. Szellemi, ér, szellemi, ér, köcsi, szellemi értelemben is, fizikai értelemben Hi. is. Nem sérthetetlenek. Nem démonok, nem, nem gonosz szuperdémonok, mint a bukást megelőző összes filmben a nácik, akár az Indiana Jones filmekben gonosz szuperdémonok és a bukás az szakított ezzel. A bukásnak a, a náciai azok sérülékenyek, azok sokszor szánalmasak, sokszor komikusak. Robi, nem e azért vagy annyira oda a bukásért, amit megértek, hogy, ö, hogy mennyire jó ábrázolása ennek a kornak, mert német film? de, de, de ezt, szerintem ezt csak a németek tudták, vagy csak a németek csinálhatták meg, és Hitlert egy, egyedül egy német játszhatta el olyan, olyan nívón, mint ahogyan abban a filmben látjuk. Az, hát. Azt, azt akarom kérdezni, vagy igazából közölni, hogy ugye az előbb a vánzéi Konferencia kapcsán föl, fölmerült az Összeesküvés című film, sőt ugye itt is van egy jelenet erről a konferenciáról, de van egy ilyen című, a vánzéi Konferencia című 84-es német film. Nem láttam, és pontosan azért fogom ö, megnézni ezek után, hogy ö, akkor hol tartott az, az ábrázolási önkritika. Mert ugye hát mennyire, akar, mennyire akarunk elszakadni a, az apáinktól kb. Hát 84-ben még egy generáció választotta el azokat, akik a második világháborúban aktív tisztséget vállaltak, és azokat, akik filmet forgatnak 1984-ben hogy arról van szó, hogy ezek a, ezek a németek ezek már nem sérthetetlenek. Ezek, ezek, ezek el tudnak bukni, és olyan történeteket kezdtünk el mesélni, amely történetek a németek bukásához, vagy a németek egyáltalán a németek sérülékenységének elvesztéséhez vezettek. Elkezdünk olyan, olyan történeteket mesélni, ahol a németek bénáznak, ügyetlenek, vannak helyzetek, amelyeket nem tudnak kezelni, az übermensről lehulla teremtés koronája és, és ah, igazából azt azt ez a minket, ez a szembenézésnek egy új stádium. és arra bíztat minket ez a film hogy, hogy ahogy a, a nácizmus érkezése sem isteni télet és az elpusztítása sem volt az és nem egy ilyen történelmen kívülálló esemény, azt kell látnunk, hogy, hogy egy ilyen igen létrejöhet, de relatíves sérülékeny és valójában a, a, nem tudom a, ha, ha mindannyiunkban ott van mondjuk az ember, emberi és a bátorság szikrája, akkor képesek vagyunk ezt legalábbis megrendíteni és, és megmutatni neki, hogy, hogy hogy, hogy, hogy, hogy ott van bennünk az erő az elpusztításához. Ebben az értelemben valóban, valóban egy picit más ez a film. Tehát, hogy, hogy, és valóban egy ilyen szembenézésre kényszeríti az embert, hogy vajon a jelenben, hogyha én abban a helyzetben lennék. Fájóan sok a párhuzam egyébként a jelenünkkel, legalábbis abban a tekintetben mindenképp, hogy, hogy nyilván tele van az életünk, meg, meg a közélet, meg egy számos, számos olyan dolog, igen, a közélet számos olyan dologgal, ami, ami ha nem is ilyen léptékben, de mégiscsak arra emlékeztet erre a beszorítottságra emlékeztet minket, aminek egyébként a fokozatossága tényleg nagyon érdekes ezt a, a film újra és újra megmutatja azt, hogy először az utcában jelennek meg, aztán a lépcsőházban, aztán a, a, a lakásodban, aztán már abban a szobában, ahol élsz, aztán elragadják a gyerekedet. aztán, hm. Szóval, hogy, hogy ennek a fokozatossága, persze természetes ez így zajlik, hiszen nem tudnak rögtön a lépcsőházból mindjárt a szobában teremni. Tehát, hogy értem én, hogy ez egy hináris ez egy dolog, de hogy, hogy mégis ennek a kihangsúlyozása számomra azt mutatta meg, hogy a hogy, a dolog fog, tehát hogy, hogy mindig kell lenni egy pontnak, ahol megállítjuk, és hogyha ez a szobánk akkor a szobánk de hogyha a folyósó, akkor a folyosó. És ha rajtunk ezt, belül van, akkor rajtunk belül van. Akkor, akkor egy golyóval állítjuk meg őket, amiket, ma, ami, amit magunk ellen fordítunk.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 és az ellen elkövetett merényletről szóló filmről a HHH-ról beszélgetünk, amely film nagyon határozottan beilleszthető a, a Bukács című film örökségébe. Én azt gondolom, hogy a nácizmussal való szembenézésnek volt egy olyan stációja, amelyben a nácikat démonizálni kellett. Kellett! Muszáj volt démonizálni, mert a feldolgozás egyszerűen még egy ilyen stádiumánál tartott, hogy még nem lehetett szembenézni vele. A démonizálás ugye együtt jár szükségszerűen, törvényszerűen az elfolytással. A démonizálás az elfolytás eszköze. A démonizálás révén tudjuk elfolytani. Na most átestünk ezen az első kritikus ötven éven és eljutottunk a feldolgozásnak egy új, új fázisába, ahol már nem az elfolytásban, hanem már a feltárásban lettünk érdekeltek. Meghaltak az apák, meghaltak a fiúk, Megszülettek az unokák, és az unokák már nem akar, nem démonokat akarnak látni a nácik képében. Meg akarják érteni, valóban érteni akarják. Nem arról van szó, hogy minden el akarják utasítani, és vállalják a démontól való félelmet, mint ennek az árát, az elutasítás árát. Ő nekik már nem kunst elutasítani, ők már meg akarják, meg akarják érteni az unokák, hogy miért kell elutasítani, és hogy e mögött az elutasítási görcs mögött valójában mi van. És e mögött valójában, és itt kezdődik el az új stádium, az új stációja a feldolgozásnak, a feltárás és a megértés. Ennek már nem barátja a démonizálás. En, itt már nem elfolytunk, itt föltárunk, itt megértünk, és a megértésnek a legalapvetőbb feltétele, hogy színre szín a történelmet, vázoljuk fel, és nézzünk szembe azzal, hogy ez az emberi történelemnek a része, és nem a démonok alvilági történetének a része. Ö, ugye látjuk ezeket a ezeket a, ezeket a punk amikor tényleg a nácik a holdon vannak. Mert olyan szinten demonizáltuk ezeket a karaktereket, hogy úgy érezzük, hogy ide nem emberek jöttek el kivégezni meg az embertársaikat, ére... hanem az űrből jöttek me... valami olyanok, me... ami meg hát hát nem, nem a... sem fog me... többször me... hát. Me... De nem me... A csak, élnek. De az már a démon, nem csak erről az. Van szó. A démonizálás paródiája valójában. Az a filmek nem véletlenül jelenhetnek meg a bukástól egy időben, az már ugye arról szól, hogy ha már démonizálunk, haha, -ha, akkor tegyük ezt uh, a, a Tres, vagy, vagy ezt valósítsük meg a trash De elejére. Ez nem erről szól. Az Iron Sky az arról szól, hogy ezeket a démonokat az ember nem győzhette le. Teljesen nyilvánvaló, hogy az a fénytörés, az az illúzió, hogy mi győztünk, az az ő trükkjük, mert valójában ők az übermensch, Hát ők az ember felett ember, hát hogy győzhetük meg? Most ezekben őket? a filmekben a, a, a látszik karakter csak, leesik az ember szintjére. Igen, csak, csak, csak azért esik le az ember szintjére, mert látjuk, hogy egyébként könnyen elpusztítható. Tehát itt nem Reinhardt Reinhard Heidrich-et értjük, értjük meg ebben a filmben, mert szerintem, és ezt mondom, tulajdonképpen nem a film hibája, és nem is nem, jó érzékkel a film nem akarja velünk megértetni, hogy, hogy valójában mi, mi motiválja a tömegnyilkosságai során Reinhardt Reinhard heidrich hanem, hanem azt akarja megmutatni, és ezáltal Mm-hmm. <sighs> de demonizálja, nem tudom, hogy van ilyen szó, uh, uh, Humani humanizája, vagy humanizája tulajdonképpen igen, heidikhet, hogy megmutatja, hogy egyébként milyen, könnyen pusztik, milyen könnyűt elpusztítani, és hogy pont az ő elképesztő erőszakosságából és uh, embertelenségéből ne, fogalmazunk. Nem úgy a... fogalmazunk, hogy milyen könnyű elpusztítani, fogalmazunk úgy, hogy el lehet. B bocsánat, igen. a könnyű elpusztítanihoz hozzátartozik az, hogy utána 1500 ember megtorlás áldozata lesz, tehát nem könnyű, Valóban és mi, ez a, mi, a félelem, tennünk, bocsánat, mi a félelem, mi a félelem az embert ilyenkor, pontosan ugyanaz, mint amikor 300 rabra kettő fegyveres őr tud vigyázni. A, a bukás azért a nácizmus legfontosabb el nem mondott története, vagy talán legfontosabb el nem mondott története, mert a, mert a, bukásban, a bukásban a nácizmus elveszíti, látványosan és demonstratív módon elveszíti a történelem fölött álló pozícióját. A nácizmus hazudott magának egy történelem fölött, vagy történelmen kívül álló pozíciót, és a bukás című filmben, és a bukás című filmben, igen mindent, mindent tudományt is hozzá, meg egy egész, meg egy egész egy egész egy, egy új embert, egy, egy, egy messianizmust, a történelem végét, mindazokat, azokat, Marx csak sajátosan Hitleri módon legyártotta. És és valójában a bukás az arról szól, az pont azt mutatja meg, hogy a nácizmus soha nem állt ott ez csak egy szemfényvesztés volt, amely szemfényvesztés a 1943-ban volt a csúcsán és 1945-re meg szétfoszlott. Mint egy, mint egy déli báb, szétfoszlott. És en, ezt a szétfoszlást, ezt nem mutatjuk meg, nem látjuk, mert, ha, mert, mert az első két generáció, ha látta volna, és felismerte volna, és szembenézett volna vele, nem tudta volna olyan mértékben elfojtani ezt, ezt az egész incidenst, ezt az egész nácizmus nevű szörnyű történelmi epizódot, hogy, hogy hogy tovább tudjon rajta lépni. Akkor és ott nem lehetett máshogy tovább lépni rajta, mint démonizálva és elfojtva. De azt... az az idő elmúlt. Szerintem azért azt mindenképpen jegyezzük meg, hogy azért egyáltalán nem beszélünk tökéletes filmről. A filmnek azért van egy csomó, a meglévő és nyilvánvaló erényei mellett egy csomó hibája is. Például az utolsó, nem tudom, 4-5 perc az, az, az kifejezetten kellemetlen komikus, és nekem a, a, a Furry című film utolsó fél óráját idézte, ami ugye, aki látta, az, az nyilván tudja, hogy miről beszélek. Ott ugye egy amerikai harckocsi, amiben ott anyázik Brad Pitt, elakad, aknára fut, lerobban a lánctalpa, és... Fury... Igen, igen, igen, bocsánat. És megrohamozza akkor 200 jól kiképzett waffenesse harcos, ezt a harckocsit, vagy ha nem 200, akkor 2000, és mindig frontálisan megtámadja a harckocsi páncélzatát ott, azon a ponton, ahol a legvastagabb, és ahol a, a, a, egy végtelenül tüzelőgépuska puska magából a halált, és a németek mind szemből megtámadják ezt a, a, a folyamatosan tűzelőgép puskát, és ezer szám halnak, míg a fél órával később az egyikük hirtelen rájön, hogy tulajdonképpen van egy páncélozónk is, mi még hátról is megtámadhatnánk ezt a harcocsit, nem csak szemből abból az irányból, ahonnan a gépuska tüzel, és akkor nagy nehezen megsemmisítik, de még a, a, a bentűlő amerikaiak még, még az utolsó erejükkel még elpusztítanak újabb 1500 németet, és aztán nagy nehezen. Ja, és, végül... ja, és, a, ja, a... ja és a kis kedvencét, a kis kedvenc Inosát, a, a páncélos parancsnok, Brad Pitt pedig még kimenekíti a, a, a páncélosból, igen. tehát, hogy ő még megszökik a páncélosból, még ennyi, no, még, no, ennyi, no, még ennyi tartozon a dolgot, hogy nem a... mindegyiket sikerült megölni. A, a, a, a, a... A Heidriches filmnek a, a vége is, ugye tulajdonképpen valami ami nagyon hasonló jelent, egy templomban játszódó ilyen tömegmészárlás, ahol a, az SS katonák, e, e, ha nem, nem is száz százszám be a templomba, uh -huh. és ott is ugye a végtelenül tüzelő... Mint üzenő... a pirordalmi rohamosztagosok, Igen. mintha csak klónozták volna őket, olyan szinten lehet szórni ezt az élő pajzsot az ellenségre, addig hozzávágni, amíg bele nem hal, számolatlanul a sajátjainkat is. A, a valóságban ugye ö, tényleg zajlott, ö, lezajlott egy csomó tűzharc a cseh ellenállók és a németek között. Tényleg öltek meg német katonákat a cseh ellenállók. Ö, de ne, nekem ilyenkor ez mindig azért zavaró, mert, mert, mert egy náluknál uh, ebből durvább ellenséggel és erősebb ellenséggel kellett harcba már mint a valóságban. És hogyha ilyenkor sikerül egy-két németet megölni, már az is hihetetlen eredmény uh, ahhoz képest, hogy mivel állsz szemben. Ez, uh, meghamisítja, nem ez, igen, ez, ez me meghamisítja azt, amiben a német haderő a legjelesebb és a leghíresebb volt elképesztő harcértéke volt egy katonának. Sokkal nagyobb harcértéke volt, mint egy amerikai katonának, és sokkal-sokkal-sokkal nagyobb harcértéke volt, mint egy orosz katonának. Na most itt ez a film, meg azt hazudja nekünk, hogy, hogy jóformán a ez SS volt a vörös hadsereg, és számolatlanul öntötték bele a, a semmibe, a halálba ezeket a katonákat. A, németek, nem, németek, nem de, a, német hadsereg, a német hadsereg számára az ember élet sokkal értékesebb volt ennél. Lehet, hogy ezt ma nehéz elismerni, lehet, hogy az, a szembenézésnek ennél a fázisánál még nem tartunk. Ez fontos, nem hogy... volt annyira értékes a német élet, mint az amerikai élet, de sokszorosan annyira értékes volt, mint az orosz. Fontos kérdéteni, hogy ez így volt még a világháború elején, illetve így volt ez, mind mindenkor a német, német hadseregben, eh, egészen addig, amíg a Führerben nem avatkozott a, a hadsereg irányításába, és, és ellenrendelte a talpalatnyi földet, meg egy csomó a az egyetlen hat parancsa az volt, azt hiszem 43-tól kezdődően, hogy teljes erővel kérlelhetetlenül előre, és nem adunk föl egyetlen pozíciót sem, taktikai célból sem. Itt már nem volt értéke a német katonának. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 99 jazz -in. Továbbra is a Himler agyált hívják című filmről beszélgetünk, amelyet jó szívvel ajánlunk egy mozis élmény, egy jó történelmi feldolgozás, és mint most mondjuk 12-edszerre elmondtuk, a, a bukás iskolájának folytatása. Érdekes, hogy nekem mondjuk annyi viszonyom van a, a a második világháborús cseh eseményekhez filmes fronton, hogy az ő felsége pincére voltam című. Egyébként remek komédiát, tudod, megtekintettem, és akkor ott szegről végről érintik a kis szanatóriumot, ahol, ahol igyekeznek maguk közt szaporodni az árják. Egy ilyen helyen lakik és emelgeti és dobágatja boldogan a gyerekeit, Reinhard hegyzik egyik. Amikor a heidrich -et... Vagy ezt a heidrich meg a svejket egymáshoz varjuk abból lesz a buh, miattál hőfelségére volt Igen, igen két. Csak, de... csak furcsa, de... hogy eddig a Cseheket tényleg erről az oldalukról ismerhettük, illetve a, a, a filmes vagy a, vagy a, a szép feldolgozás az inkább a, az ügyes csemberről szólt, aki megpróbálja megúszni a történelmet, és nem bedölni a, a, a, a nagy mítoszoknak meg a bocs, nagy eszméknek nagy, a nagynak hazudott mítoszoknak és eszméknek. A, a Robinak a, a feldolgozás, ugye a, a, a traumák, vagy a démonoknak a, az elűzésére, a feldolgozása módszere. Nekem az elfojtás. Én mindenből hülyességet és viccet csinálok, és ez is működik. És lehet, hogy a német ö, művészet, vagy történetmesélés most jött el oda, ami a Robi műfaja, a cse történetmesélés pedig 50 éve, 70 éve ott tart, a, ami, az, ami az én stílusom. Uh, igen, csak ugye a sveg, Schweig... Legalábbis szerintem ugye arról szólt, hogy, hogy a csember hogyan vonja ki magát a történelemből, és általában a, ebből a kontextusból, és jelzi a, a kétségbe a világ számára minden lehetséges módon, hogy. hogy, hogy, hogy kérde hogy... még ezt a Igen, hogy kérde még ezt trapacskát, meg egy kis négy, meg egy korsó sört, és egyébként ez az egész egy baromság és ne csináljuk már emberek. Ezzel szemben ugye az ő fességet pincére voltam, az pont ennek a csembernek a kritikája arról mm -hmm. szól ugye, hogy, hogy attól még, hogy te ezt mondod, attól még részt veszel a történelemben, és attól még igenis kis szolgálójává válhatsz. Az is ilyen kedélyes, Igen, és egyáltalán nem ilyen pár és nem drámai, és senkinek nem, kell, nem, senkinek nem kell nagyon súlyosan megbűnhődnie, vagy elszégyelnie magát, minden esetre jelzi, tehát hogy a, mindenképpen jelzi a rabál, hogy ez így nincs rendben. Ez így nincs rendben, ehhez képest ez a film viszont megmutatja, hogy, hogy nem csak egy ilyen karaktere van a, a, a cseh történelemnek, hanem, hanem igenis vannak elképesztően heroikus, véres és nagyszerű pillanatai. Ajánljuk, hogy menjetek el a moziba. Ést, és ne az IMDb-re hallgassatok, hanem igen. ránk, mert én speciál azt mondom, hogy ez a film, ez a tízes skálán hetes, egy masszív hetes, tehát egy kifejezetten jó filmről van szó, szóval és nézzétek meg. Én azt mondanám, hogy 7-1 az utolsó 10 perc miatt. Mínusz 10? tized? Nem, hát mondjuk tulajdonképpen 6, de hogyha nincs az utolsó 10 perc, akkor 7. Én, én gyomorforgatónak tartom azt, hogy én filmeket pontozzak. Kigondoltam egy hetest otthon, és ezzel ezt a pályafutásomat talán be is fejeztem. Nem érzed magad elégnek ahhoz, hogy lepontozz egy én filmet? Én nagyon de... szívesen beszélgetek filmről, megnézem, és az sem baj, hogyha hallják az emberek, de ezt a pontozást én megtartanám a nőknek. <síns> <síns> Ennél jobban tiszteled a filmeket. <síns> igen, igen, így vagyok vele.